Varför använder Jesus det är ett hårt språk liksom, i berättelsen om vingården. Eh, och, och jag tänker kan det vara för att vi kan inte på något sätt fast forward förbi eh, åtalspunkten, förbi raseriet ibland. Vi kan inte gå eh, liksom, passera, vi kan inte passera och bli milda direkt. Mm. Utan vi kanske måste få gå igenom, alltså en försoningsprocess måste, där måste offret förövar och förövaren möta varandra. Alltså i en försoningsprocess så måste vi kanske först se, men hur står det till i världen? Välkommen till Tolkning pågår! Idag ska vi tolka texterna för femte söndagen i fastan och temat är Försonaren. Jag som talar nu heter Lisa Svensson och är studentpräst i Lunds domkyrka. Och tillsammans med mig sitter... Björn Engdahl och jag är dominikanbroder här på Dominikanernas kloster i Lund. Mm texten är hämtad ur Markus evaneliets tolfte kapitel, vers 1-12. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärde och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, hägg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta- hur underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var, var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Det var evangelitexten, den var lång. och Vi kan bara säga att den gammaltestamentliga läsningen hämtade första mosebok då abrahamska offra Isak och episteltexten är hämtad ur apostlagärningarna. Vad är din tanke så här långt när du hörde texten nu Björn? Det här är ju en väldigt grym historia som han serverar och som riktar sig väldigt hårt mot de gamla de gamla ledarna och de fattar ju det här också, det framgår i slutet av texten att de Märker och ser och förstår att det är de som, som är framställs som mördare, och, och äh, folk som misshandlar, och så i den här berättelsen. det är väldigt hårda ord verkligen. Och jag tänker för oss kristna att förhålla oss till våra judiska vänner idag. Mm. Det är ju en komplicerad text med det arv som finns, och, mm. och så. Vi ska väl också ta ansvar för de bibeltexterna som förmedlas i kyrkan. och vi, Det behövs tolkning ju. Det behövs en tolkning och, och det är klart att den här situationen. Den utspelas sig för 2000 år sedan och är i, i den här väldigt speciella situationen då, där han är på väg upp mot påsken och där han då ska utlämnas och, och dödas och, och så småningom uppstå. Och det är klart att det här, alla sådana här texter har ju använts på ett väldigt olyckligt sätt i en polarisering, i en nutida situation under historiens gång. Idag får man ju läsa dem på ett helt annat sätt. Om, om vi tänker att det är Gud som ska liknas vid vingårdsägaren mm. som till slut sänder sin son och även sonen dödar arrendatorerna och arrendatorerna då kanske är liksom den här världens härskare. Min första fråga är kanske då, liksom, hur ska man tolka då, det är en ganska oförsonlig gud som framträder. V vad är det det står i texten? Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Den här berättelsen dramatiserar ju för att folk ska haja till och förstå. Det är också ett sätt som judar använder för att berätta drastiskt. Man berättar väldigt, väldigt drastiska berättelser. Och det har ju Jesus många gånger. Också. Han står verkligen i sin judiska ja. berättartradition. Ja. Han står i den traditionen. Va. Om man ska översätta till en nutida. Att det ändå handlar om all slags orättvisa och våld som Jesus attackerar. Och kanske framförallt under hyckleriets mantel. Där man framställer sig själv som någon som upprätthåller rätt och lag och godhet och, och så. Men i själva verket agerar på ett helt annat sätt. Och där kan vi ju alla lite tillsammans känna oss träffade av den. Bilden. Vi hade en läsning här, den kommer ur Lukas evangeliet. här, Med det mått som ni mäter, ska det mätas uppåt åt er, säger Jesus i Lukas evangeliet. Där finns det liksom väldigt tydligt vad det egentligen handlar om. Att Gud kan inte träda in i oss och, och verka genom oss om vi inte träder ut ur oss själva och vår egen egocentrism. Lämna plats för Gud. Lämna sett. plats och det, det måste vi själva vilja göra, att bli det här som Mäster Eckart säger att bli till ett intet inför Gud då kan det fyllas på med Guds nåd. Och det andliga livet är ju en, en allvarlig sak och inte någon helt enkel väg heller utan det kräver någonting av oss och det kanske visar den här Också. Man kan inte kompromissa hur långt som helst. Man måste försöka vara mer konsekvent i sin efterföljelse. Där återigen kan vi alla känna oss träffade här att vi är lite så sådär till hälften med ofta. Men vi behöver hela tiden väckas till den här medvetenheten om att det är nu det gäller. Ja ja jag tänker när du säger det, det här att för innan vi satte på mikrofonen så pratade vi om eh, både du och jag jobbar med studenter och i, i, i mötet liksom i i vården eller i nångilla vägledningen att, att inte ha begäret att försöka precis som du säger hur var det du sa att Mäster sa? att bli till ett inte att bli till ett inte mm. ja så att man lämnar plats åt Gud mm. Både i sig själv och i mötet med människan man vägleder kanske. Eh, och jag tänker det arrendatorerna har i texten. Det är ju begär. De har ju verkligen ett begär att, eh, att eh, få allting själva. Och begäret blossar upp ännu mer. Gud tänker, nu ska jag skicka dem något de inte ska kunna säga nej till. Nämligen min enda son. Och då blossar begäret upp ännu mer och säger ja men dödar vi honom då kan vi få hela kakan liksom. då får vi hela arvet mm. så jag tänker verkligen på det du säger alltså den här uh, ganska stora ansträngningen att, att göra sig till inte, inte liksom, att, att befrias från sina begär för att helt plötsligt så kommer han ju i ett litet barn alltså det var ju så han kom till jorden i ett litet fattigt barn mm. och, och det kommer ju fattigast barn hela tiden till oss mm. Men vi är fyllda av begär. Jag tror inte vi ser alltid ser Gud i dem. Mm. Nej, det är ju den här svårigheten att träda tillbaka. Man måste vilja träda tillbaka. Det, är det allra första. Att man vill, att man ser någonting. Och det sker kanske oftast när man tappar bort någonting i livet. Något som var värdefullt för att man ser att de egna krafterna räcker ändå inte så långt. Utan man måste... Man, det finns... Kanske möjligheter att stödja sig på någon. Och då är det Gud som man kan stödja sig på. Men så länge man sitter med makt och möjligheter. och Vad det nu kan vara så är det mycket svårare att börja den här vägen. Som dominikanerbröder har, har ju du på något sätt gått in i ett liv i, ska man säga, i enkelhet. Det är bättre att du sätter ord på det här. Men jag tänker det är väl liksom en av... Ett av syftet just att, att klä av sig själv, att, att bli eh, så mycket som ett intet inför Gud. Eller hur? Det är ju en del av det hela att, att klä av sig, så, så att sätta sig i en situation som, där det blir där man har större stöd för en sådan, sådan väg. Det är det som är klosterlivet egentligen, att det finns ramar och en gemenskap som stödjer på, på, på en sån väg mm. allting kan sen förfelas men det är så man kan, alltid upp till en själv i sista änden hur man, hur man förhåller sig va? man ger sig till varandra som bröder och systrar det vill säga då det är ju det här att lämna ifrån sig och det måste ske i, också i ett mellanmänskligt möte att man gör det tillsammans med andra människor men du, nu, nu hoppar jag lite om jag, För då tänker jag att det skulle vara intressant Att höra dig liksom kommentera Berättelsen om Abraham och Isak alltså Som ju verkligen handlar om Att ges, ge sig själv Så till den grad Att jag som Hörare knappt kan förstå Alltså man ger inte ens Att, ges, att ge sig själv är ju Nästan som någonting som framstår som lätt Med tanke på det Abraham gör Att ge sitt mm. barn är det... mm. Ja, där, där har man ju verkligen en, I den här berättelsen Som är en av de allra, allra svåraste berättelserna Kanske den allra svåraste I, i hela Hela Bibeln Så eh, Dramatiserar ju det till till det, till det allra Så långt man kan komma då Att man Också. Han ska vara beredd att i tro, då, för sin tro och för sin lydnadskuld och kunna offra sitt barn. Och det är ju inget rimligt i detta. Det finns ju ingen rimlighet överhuvudtaget som går att jämföra i våra egna liv i detta. Det finns ju denna klassiska tolkningen ändå av den berättelsen om att, detta, att det handlar om lydnad och tro. Och sen så finns det många andra som försökt att tolka de här berättelserna och på ett annat sätt. Och jag kan ta en tolkning som jag tycker är, är, är väldigt vacker. Och det är att när Abraham hör det, här, hör det här att han ska gå och offra sin son så är det i själva verket en en fantasigud han hör, det är den gamla ökenguden som kräver offer som han hör. Det är något som han bär med sig från urminnestider om hur människor ska offra sig inför Gud. Och sen så när han höjer den här kniven och ska slakta sin son så, så hör han den verkliga guden. Som säger stopp, du ska inte offra din son. Och då skär den här, så, den här kniven så att säga genom hans eget hjärta istället. Så att han ser sonen som en egen person och sig själv som en egen person. Att de båda blir subjekt plötsligt från att ha varit några som bara skulle skulle följa den här uppmaningen. Och det tycker jag är en så vacker tolkning av den berättelsen. Mm. Mm. Och, och jag tänker också apropå då den judiska berättartraditionen där människan ju hela tiden är ett subjekt. Mm. Alltså det, det, det kanske det, det är den det är den gudsrelationen som trädde fram det är det som trädde fram och ja. det är väl det som, som kommer redan i ja, som kommer redan i, i tidiga texter i gamla testamentet och hela vägen framåt och sen re, re, för oss kristna realiseras helt i Jesus Kristus att det handlar om relation att mm. tro handlar om relation till andra människor och till Gud mm. Och där jag är, en, är ett skapande subjekt själv i den relationen. Och där jag måste uttrycka mig i förhållande till Gud Och jag måste uttrycka mig i förhållande till andra människor. Och där så kan anden börja spela när man, när man gör det. Mm. Det kom vi ju redan tidigt alltså i, det, det här är ett sätt att, att plocka upp just den saken, den, den, den, den centrum av, av den judisk-kristna tror, Hur man, att vi måste tala, att vi måste bli talare vi måste själva bli det här ordet ut i världen Ja, det räcker inte liksom, ly, lydnaden är en dygd eh, ibland liksom, men att det är det är jaget. Vad är jag ute efter nu? Jo, men jag, jag tänker att det är, det är ja ett till Gud och, och lydnaden är ett sätt att säga ja på något sätt. Nu är jag inne på Maria bara, för idag när jag spelar in så är det Maria-bevådelse-dag. Ja, hon, hon uttrycker sig där då. Mm. Ja. Hon uttrycker ett ja mm. Eh. Mm. Och i den första evangelietexten Så uttrycker sig Jesus Helt fritt Det är ju det som är också Det är ändå fantastiskt den här berättelsen Hur han då Där på tempelplatsen i, i Jerusalem Inför hela folket Och, och ledar folkets ledare Berättar en sån oerhörd berättelse Om, om arendatorerna Och som dödar och pryglar och mm. de som kommer och försöker ta sin rätt, rättmätiga del. Så där uttrycker sig Jesus, han är ju ett exempel för oss också, att själva uttrycka oss. Ja, och våga ställa sig rakt upp i maktens ansikte och påtala orättvisorna och, ja, och precis, så. Ja, precis. Mm. Du sitter med ett papper i handen, ser jag. Ja, jag hade skrivit så väldigt mycket när jag höll på att meditera över de här texterna, men jag har svårt att tyda vad jag säger. Va? <laughs> vad som finns i de här pappren men den här berättelsen om vingården. Det här, vingården är, ju en, är en bild som, om den här marken som ger ifrån sig frukter. Och som människan ska sköta om. Vi ska sköta om den här världen. Och den finns... Vingårdsberättelsen finns i, i Jesaja. I profeten Jesaja finns sången om vingården. Och där står det så här. På slutet av den. Det är att då Herren han... Väntade oväld men fann våld Han väntade rätt men fann orättvisa Och, um, Både den uttrycker ju också ett um, raseri Precis som Jesus dramatisering är ett slags raseri Över tillståndet i världen som uttrycker Guds uh, stora kärlek till, till sin värld mm. och att den får inte missbrukas och att det finns då krafter i världen och det finns då andlig det är en, också en andlig kamp som pågår mellan mörka krafter och Guds krafter i världen och där vi alla på något sätt är inbegripna har att ta ställning i den i den stora kampen för Guds rike Och hur kan vi ta ställning i den kampen tänker du? Ja, det är ju inte genom att man säger att jag har rätt och jag vet hur det ska vara för då står man precis som de här folkens ledare där i början som tycker att de har kontroll på allting och vet hur saker och ting ska lösas Utan det, jag, jag tror att det är genom relation, just genom att lyssna, lyssnande, lyssnande till varandra som detta måste ske. Och att man också kanske rensar lite grann i sitt eget liv, försöker göra efter förmåga och med, med Guds nåd att um, um, leva ett enkelt ett lite enkelt liv tillsammans med andra människor. Mm. Det är ingen dum, dum sak. Och i bön? Och i bön naturligtvis. Om, om man tänker sig att lyssna det... till Guds ord. Och... Ja. Men du men du, du så spännande liksom du hör jag ord som du plockar ut är liksom raseri över världens tillstånd. Mm. Och så hör jag relation och bön. Eh och lyssnande. Det är inte så ofta vi, vi har raseri mm. tillsammans med de här orden. Jag tycker det är spännande på något sätt. Ja, och raseriet det kan låta väldigt negativt. Ett negativt laddat ord för många människor. Att man ska vara också kyrkan lite mild och så. Men jag tror att ett det första är ju att man måste se, man måste känna efter hur, hur saker och ting är i världen och se, se lite grann hur det är va? Det finns ju så många konkreta saker på, som ändå är fel där, man, där, det är o, där det är våld och orättvisa som Jesaja säger. Va? Mm. Men det här roseriet tror jag kan i, genom i bönen och eh, när man riktar sig ett lyssnande öra så kan det bli ett kan det förvandlas till medlidande medlidande med världen och medlidande med människor även med de som gör väldigt fel Det är en väldigt... Eh... Det är en energiförvandling som inte riktigt är av denna värld. Tänker jag. Alltså för jag, jag, jag, jag. Jag kan tilltalas av tanken av liksom raseri och helig vrede, och så här, för det finns energi. Jag ser vågen, liksom, det är en kraft man kommer in med. Men just det här att då inte omvandla den vreden till våld utan omvandla den till relation och att till och med liksom be för sina fiender och, och som du säger, liksom att gå in och, och ha medlidande men att raseriet kan vara liksom på något sätt energivågen eh, in i varför, eh, varför vi är här och, och vad vi ska göra här och, och syftets beskrivningen på något sätt med att vara människa och att ibland så behövs raseriet hur många människor ändå i världen har inte gått den här vägen från att ha varit missbrukade barn eller senare i livet fått utstå enorma orättvisor och sen ändå går en en, en väg mot försoning och det är ju som du säger det är övermänskligt, det är Guds kraft som ligger i detta va. Det måste man måste ha vilja ha den här kraften. Man tar den här kraften. Man måste vilja, vilja ha den kraften i sitt liv och inte säga att jag måste klara mig själv. Jag måste själv fixa allting va. Och det är en lång väg. Det kan ju ta många år, det kan ju ta ett helt liv till och med va. Mm. Förstås. Ja. Ja, verkligen. Jag lyssnade precis på ett föredrag om försoning, där de just, de föreläsaren tyckte just på det här med, med tiden. Att eh, lyfta upp som ett exempel mannen vid Betestas damm som reste sig upp och Vad kan jag göra för dig? Och att han hade suttit där i 25 år. Och att Esau och Jakob de försonades efter 38 år. Alltså just det här vad faktiskt tiden gör med oss. Mm. Men jag tror, jag tror det är viktigt alltså om vi ska börja där vi, eller sluta där vi började, just det här. Men varför, varför använder Jesus det är ett hårt språk liksom, i berättelsen om vingården. Och, och jag tänker, kan det vara för att vi kan inte på något sätt fast forward förbi eh, åtalspunkten, förbi raseriet ibland? Vi kan inte gå.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 hälften av världens tillgångar. Alltså det, det är illa ställt med världen, precis som Jesaja sa en gång. Och vi kanske måste gå igenom den dalen liksom. Försoning innebär, kan ju inte innebära att man sluter sina ögon och inte ser. För då begrav man bara alltihop, utan det måste vara genom, genom att man benämner och känner vad känner vad det är som på att ske. Om det nu är... ...krig eller flyktingar... ...eller klimathotet... ...eller... ...så är ju det... ...så har ju människan försatt världen... ...i en fruktansvärd situation. Mm. Och det är ju helt adekvat... ...att bli, bli... ...rasande över det här. Fast när man själv... ...deltar... Mm. Ändå, va? Mm. Man sitter, att vi sitter i en sån knipa. Men så det är väl en väg att detta att uttrycka sig, va? Och raseriet är, jag tror jag, en, en del i det hela. En mm. del i det hela. Mm. Det räcker inte bara med det. Det gör det inte. Nej, precis. Detta man måste ta del också av... av den nåd som kan strömma och be vända sig till Gud och vända sig till. Be honom om, om hjälp. Vägledning. Vägledning. Jag vet inte om man ska säga vägledning ut ur detta raseri eller med, med den här kraftens hjälp. Var, var, hur, vi ska, mm. hur vi ska fortsätta. Hur vi ska mm. gå tillväga. Hur vi ska bli medskapare på mm. något sätt. Hur vi ska bli subjekt som Abraham. Jag talar ju ändå Jesus om det här det är ju det precis som kommer att hända bara en vecka senare här den kallas det här, det den älskade sonen som som skickas här och som mördas och det är precis det som sen sker på fredagen där så det är där som det börjar i en enormt brott där börjar också vägen till att någonting nytt och nytt för världen mm. genom det här brottet och genom det, den våldsamma situationen där på Golgata mm. Ska vi sluta här? Ja det kan vi göra Hade du mer? No, jag har massor med där, Man kan alltid vara där på att prata lite. Ja. Då säger jag tack så mycket. <kör> tack så mycket själv. Mm. Och eh, tack ni som har lyssnat. Jag hoppas att ni... Eh, det här väcker nya tankar och kanske nya ingångar in i, i texten. Du har lyssnat på Tolkning pågår.